Laidan musika, egunon? Egunon. Ziburuko ikastolako e, amaskolako lehendakaria zara, eta hon momentu honetan e, berri batekin zatoz, te, izan ere Ziburuko hausapesak e, e, urrengo irailetik goitik zenuen itzarmena, zenuten itzarmena berare herrikoetxarekin bukatzen da, eta arriskua da Ziburuko ikastolako aurrak harriken gelditze ezpaitute herrikoetxetik inolako irtemidik emaiten. Esplikatzen digusupiskatu afera zen den? Bai, no, e, gu, e, ikastela du la bi urte esortu zen, eta beraz, errikotxak eskenitzigun lekua eskola publikoaren ere moan, baratzean, erbi prefabrikatu ez hartzeko. Ezekin behar da, orain, momentu hontan e, du la bi urte, eskola publikoa marinelan kokatua zena horko e, aurrak eraman zutuztela beste leku batera, obrak edin hartzuztelako. Beraz, guk, badinuen, baratze zati bat, gure e, prefabrikatuak ez hartzeko. Oduan, balintza zen, e, bi urtaren buruan, obra gukatuko zirela, Ba, beste numaikera jamar ginela. Ben, bi urte horiek eh, pasatu dira, eskola publikoa aurrak itzuli behar dira ba, 2006-diko erola, beraz azaruko, eta beraz, hau eh, zapetak erran digu jamar ginela ortik. Orduan, guk erran digu ez ere ningu arazoriko arazorik ortik baina ez ginela kadera joanen berdugula besteak erabide bat atxeman. Eta bere be, erantzuna izan da, eh, jaten alginela kolegiora, bela ba, ziburun kolegio bat, saskarena, Beraz, aurrak okatzen aldirela uh, sehaskako kolegioan, lartza bat kolegioan. Egin ikerketa bat, eran digute nun, uh, nun spehazkik okatzen aldean gure prefabrikatu eta bar, guguk uh, argiki erran digu ez dela posible, uh, ez dela lekurik. Kolegioaren tzatdeia ez da askileku, gainera eskole, ikastoretan bat agero eta hor gehiago, beraz, kolegioa ere gain ditoa izan endala izter. Eta hori aparte, uh, itzaigu batelego kehiuriten ama ikastolako aurkiki batzuk kolegioan uh, sartzea. Beraz, guk beste proposaren batzuk egin diziogu, uh, proposatu dugu nola um, ama, ikas, ama eskolako, amarinelako eskola publikoko aurrak joaten diren, ikuten diren marinelara, zokoan ziren orain arte, ba, gu joatea zokoara. Baina erantzun digute orra aixialiai -e zentroi zanen zela. Beraz, guk proposatu duguna da, partekatzea aixialiai zentroarekin uh, ere mua, Ia kini aix, ez da zentroa erabilia dela aste azken eta oporregunetan, eta gukor ez dugula ikastola irekitzen. Hasieraan mm. pentsatzen gini noen hor aterabideak atximatenag baina azkenean errandi dute zert, hien proiektua, ez dela ez, hien asmoetan, Beraz, ez dial zentro bi ezkingo Beraz proposatu dugu beste euh, etxe bat iturri baita etxea, euh, hor ez da ez da okupatua obraiet bar, baina bada ala ere haski ere mohandiak anpoan leku bat eta abar de fabrikatuak ezartzeko egan dizute ezetz. Eta horretar ez zidegu baita ere, uh, errikotxaz badutro lektua sorteko polpetit-enfanz delako bat, nuen kokatuko dituen hau uh, fein mediak eta abar. Eta gola bi urte, hau uh, zapezak zinegintzegun, polpetit-enfanz hortan atzimanen zigula leku bat. Horretar ez zidegu hori, bere engai amendoa, eta gaur egon erraiten nigu ezet, bera keztiola sekulan hori erran nukatxe hmm. man dugutuna nuna hori adierazten duen beraz, bo, urrengurraka izanen da, berari erraika izu ba, bai, dira, beraz, erain egintazu zerbait gukain bat egiten ditugu deneri ez ez zerraiten direzu, beraz, bo, zerbait atxe man bar da estela, ez gira multuko, ez gira kalera joan den, behar dugu bestea tera bide bat Hor, ekain, ekainan gira, eta beraz, asoina azten da irail buru ilazi iran e, bilamete, no. udada tarteko. E, Zer, zer egiteko duzu zuebiskoet egoera hau deblokatzeko? Bo, lehen urratza, e, guk bilkura ukan dugu beraz oskiralean, auzate zarekin, eta lehen urratza izanen da, elduen askelenean e, alkarretaratze bat egiteaz, igurun bada kaskarroten nasterketa, pentsatzen dugu aski jende bilduko dela. Orduan, nahi dugu erritarrak informatu. E, zenta, behar ba, herrian ere, jendak ez dakiz zer ari bengertatzen. Orduan, ba, banatu, e, eskorri batzuk eskikatu zegoera, baita ere autetxiai gorri gutun bat, zenten berkatzen dugu baita ere erabakiak hauzapeza eta asoantaren artzen artzen irela eta autetxak ez jakinan, beraz, butzun bat ikorriko dugu ere autetxiai uh, jakinan emateko, eta bon, lehen hori izango da, gero urtean zehar ba, ikusiko dugu gero nola eran joan elgarre eta eratze horri hauzapezak, uh, eta horren arabera, ba, behar baldin bada, jonei dira gauzak gogorzen, egoera gogorzen. Eh, Zehaskatik, harremanak eh, no, nolaiten aneritzarete, zibirutia oh, izatea egiten, zahaskan baina egiten aneritzarete, hori da lehen galdera, da, bigarri galdera... Harremanak, errikotxearekin, bilkuretara, joan dira zaskarekin, eh, urgorostiagarekin joan dira. Eta hor... Erra, erra. eta zaskaren itzenean. Eta bigarri galdera da, prefetako atera zuen, eh, eh, agiri, moukori, beskabat... Eh, Eh, arautzen zuena eskola pribatu eta, no, horrek izan dezake eraginik eh, zure usteze aosapetsa hartu duen erabaki hontas. Ez, ta, hai zaigu aukera edo prefabrikatu ezartzerena ere publiko batean orain baimendua da, zirkularrek baimendten du. Beraz, da borondate txarra, sinpleki ez gorik, ez dugogorik guri zabure uh, hori, <laughs> ezik zaborea leitzen alder, baina gure eskubi hori aski guri Emateko, ez du nahi, ez, ez dakit, zede txarra, zede txarra da. Eta kontxeluan ez da abatera ipatu gaia? Kontxe, kontxeluan haipatu gaia errandar da hor, haute eskundetan, a, elkartu zirela sozialistak eta abertzaleak, eta bi alderdiak arruntzik astoran alde bidela. Dera, zoiek atera bidak atxemateko preskiren, mauz hori txarrez berri dore ditulu jaunak irabatzidu. badugu oposizioaren sustengua. Hori, uh, bai badugu, badakik uh, aintzineko kontxeidu batean uh, gailera egin zaiola, jakiteko zertan zen uh, ide, ori, uh, leku berria sekatzarena eta bar, bainan uh, beti uh, erantzun berdinak eratzen du, altzartesianak erraiten du uh, baditeko legioaren aukera. Bo, azken zinan, da erraitea guri, uh, baduz zue xaskak, baduz zerbait, konponuz aitezte uh, zuen ere muetan, uh, eta ez guri beste zerbait galegin egin. Hanta, egiten zaigu, ala ere uh, ez gureen bat dela ikastolak inguruko herri bauta ikastola bat eh e, eskeinalizatea eredu hiru ereduak aurrei ekinbestekoa da herri guztietan Ongi ba mila esker. La ba, universidad